Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa n'udhu wa min shururi anfusina min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين Alhamdulillah Alhamdulillah Kita akan menyambung khusus Ta'ruf, tarikat dan tasawuf kita Sampai pada sesi yang kedua yang Dalam sesi ini saya akan menerangkan tentang Alam Amar Alam Khalaq Dan apakah Kaitan hubungan antara Alam Amar dan Alam Khalaq Dan seterusnya Tentang Alam Sahir dan alam kabir Apakah yang dimaksudkan dengan alam sahir Dan apakah yang dimaksudkan dengan alam kabir Baik, Yang dimaksudkan dengan alam amar Amar adalah perintah Alam yang dimaksudkan dengan alam Segala sesuatu yang selain daripada Allah Semuanya diistilahkan sebagai alam Allahu Rabbul Alamin Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbul Alamin Ada segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara Yang menciptakan seluruh alam Ada segala sesuatu selain daripada Allah Makhluk-makhluk yang diciptakan semuanya adalah Diistilahkan sebagai alam Jadi masukkan dengan alam amal Ialah alam yang bersifat kekal ya. Yang dimasukkan dengan alam amar Adalah Suatu alam kekal Yang mana hanya dengan perintah kun Perintah kun ni maksudnya perintah Jadilah dalam bahasa Arab Kun tu uh, Fi'il amar Kun bererti fi'il amar Yang bermaksud jadilah Maka dengan perintah kun tadi segala apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wataala, sebagaimana firman-Nya Inna amruhu idha arad shay'an ayakul lahukun fayakun dalam surah Yasin. Ya. Cuba kita tengok dalam surah Yasin dari Quran terjemahan kita boleh tengok dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin pada ayat yang ke 82. "A'uzu billahi min amruhu, idza arad shay'an ain yafu lalakum fayatuwan. Inna ma sesungguhnya amruhu perintahnya. Jadi di sini kalimah amruhu. Amruhu ini adalah menunjukkan kepada alam Amar ini. Ya Sesungguhnya Amar perintahnya Dalam alam pemerintahan Allah SWT itu Iza arada syai'an Apabila dia menghendaki Iradah Berkehendak nak melakukan sesuatu Atau nak mewujudkan sesuatu Ayyakulalahu Bahawa Allah Taala Akan Mengatakan padanya berfirman kepadanya kun jadilah saya ya? kun maka jadilah ia jadi apabila kita masukkan dengan alam amar ini adalah merujuk kepada suatu alam di mana alam yang menurut perintah Allah Subhanahu Wa ya? Taala alam amar adalah alam perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada suatu alam yang kekal. Alam yang dengan perintah Allah SWT. Maka dia wujud dengan kehendak Allah SWT. Dan perkara ini merujuk kepada saat penciptaan langit dan bumi. Yang mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan perintah kun Dengan perintah kun tadi Allah kata, jadilah. Ha, mana Allah kata, jadilah langit, jadilah bumi. Maka, langit dan bumi ni pun tercipta. Dengan perintah Allah Subhanahu SWT. Jadi yang dimaksudkan dengan alam ammar ini bukanlah satu alam yang bertempat. Ya. Alam ammar ini, dia berkaitan dengan lamakaniyat. Tidak bertempat. Ya. Ada alam yang bertempat dan ada alam yang tidak bertempat. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan alam amar ini adalah suatu alam yang berada di luar batas masa dan tempat. Yang mana alam amar ni dia tidak tertakluk dengan sebarang batas masa ataupun sebarang ruang tempat. Ya. dia boleh Mempunyai takluk dengan tidak terbatas. Mana dia tidak terhad dengan hanya dengan pada waktu waktu yang tertentu saja ataupun pada tempat-tempat yang tertentu saja baru kita memiliki takluk boleh menembuh apa, apa menuju kepada alam amar ini ya, mempunyai takluk dengan alam amar ini berhubungan dengan alam amar ini. Tapi sebenarnya alam amal ni adalah suatu alam yang tidak tertakluk dengan sebarang masa ataupun dengan sebarang tempat. Maknanya kita boleh access dia tu pada bila-bila masa saja. Ha, di mana-mana saja. Sebab dia tidak ada terhad, tidak ada batas masa dan tempat. Kemudian alam amal ini berada di dalam daerah imkan. Yang dimaksudkan dengan daerah imkan ni adalah suatu daerah yang mungkin yang boleh kita anggapkan dalam satu lingkungan, ya? dalam satu lingkungan daerah itu dalam gambaran misal kita dalam bayangan imajinasi kita mana kita dapat bayangkan daerah imkan itu dalam satu lingkaran dalam satu daerah, yang mana kedudukan daerah tersebut dibahagikan dengan satu bahagian di tengah-tengah itu sebagai arash Kalau macam bumi ni kita tengok Di tengah-tengah itu khatul istiwa khatul istiwa. Ha? Jadi dalam gambaran misal kita juga Kita tengok daerah imkan ini Kita bahagi dia kepada dua bahagian Satu bahagian atas dan satu bahagian bawah Bahagian tengah itu sebagai Kita ibaratkannya sebagai arash Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bahagian atas arash tersebut Adalah alam yang bertakluk dengan alam amal Jadi alam Amar ini berada di dalam daerah Imkan pada kedudukan di atas Arash. Ini yang dimaksudkan. Jadi pada gambaran misal kita, kita kena khayalkan, hadirkan gambaran seolah-olah satu dataran Arash ha, ibaratnya. Di atas Arash itu adalah alam yang berkaitan dengan alam Amar yang mana bahagian bawah Arash pula adalah alam yang berkaitan dengan alam Khalaq yang mana akan saya sebut akan jelaskan nanti. Baik, alam Amar mengandungi beberapa ta'aluk iaitu dengan Qal, Ruh, Sir, Khafi dan Akhfa. Okay. Sebagai gambaran misal ini, kita tengok. Untuk kita lihat sebagai gambaran misal, kita bayangkan sebagai satu tulang satu latihan dan di tengah-tengah itu sebagai satu garisan dan ini menyiratkan sebagai aras satu puwawasan daerah yang mungkin berapa kadar puwawasan itu tak dia nak suka ini kita lihat gambar tajuk saja gambaran misal jadi alam yang di atas arasy itu dinamakan sebagai alam amal maka alam yang di bawah itu yang di bawah arasy itu disebutlah sebagai alam khalaq Alam bermakna makhluk. Alam bermakna makhluk. Baik, apabila gambaran misal ini ada dalam fikiran kita, dalam gambaran misal kita, kita tengok bahawa alam amar berada di dalam daerah Imkan pada kedudukan di atas arash. Ya, Alam amar berada di dalam daerah Imkan pada kedudukan di atas Arash. Dan, Alam amal ini mengandungi 5 ta'alu Alam amal ini siap. Kau buat salad ni dengan sos ni. Ni perlu nak lalu ni dia Baik, alam amar adalah alam di mana tersembunyi segala rahsia rahsia-rahsia hakikat ketuhanan Tahulah dia, Afghanistan tidak dia. Tahu tentang Afghanistan buat apa tidak dia? Buat apa? Buat apa itu? Dia. Dia Sifat-sifat subjek zat dia. sifat-sifat lain. Ini lebih kasih. Jadi tahu dengan syarikat syukur zat dia. Atau sifat-sifat makna. Lepas itu mahakal, kita lihat ini. Sifat-sifat sains dia. Lepas itu mahakal, kita jumpa dengan hukuman. Kesemuanya adalah tentang kekuatan. Kesemuanya adalah jilat jilat sifat-sifat apakah manusia, kekuatan itu hidup menjadi Ini semua adalah tentang Pemangku, mempunyai ta'luh dengan alam Jabarut. Lagi Pak Sih, mempunyai ta'luh dengan alam Lahut. Lagi kopi, Kofi, mempunyai ta'luh dengan alam Barut. Dan Lagi Pak Akhwa, mempunyai ta'luh dengan alam Barut. Ini tak menangis istilah. Pak, mempunyai ta'luh dengan alam Barut. syaitan. Dan malapetaka itu perbaikannya alam mulut Alam mulut kat sini maksudnya alam yang buruk dah saja. Ya. Ini jadi faktor ini letaklah kena alam malapetaka. Ada alam malapetaka ni. Salah pula dengan setan mereka. Kalau benda ni alam alam buruk tu syaitan tu ujarnya dahlah asal darah Alam Jabalut ni dalam nama lain Alam Allah Alam Jabalut ni alam yang Dia berdua dengan Jabal Jabalut ni terpaksa Jadi ya? Jabalut ni alam rohaniah Rohaniah ni mereka sebiasa Menurut kemahuan Tidak Allah subhanahu alam Kemudian Alam Jabalut ni diurutakluk dengan Malaikat-malaikat yang tinggi. Malaikat-malaikat yang berkara-kara Tidakluk dengan rohaniah Lalu. Kemudian, yang dimaksudkan dengan dengan alam dahulu Yang dimaksudkan dengan alam dahulu Alam yang menyebabkan sifat-sifat ketuhanan Dan berkaitan dengan ilahian Yang dimaksudkan dahulu Alam dahulu Dan di situ nanti sembuhinya rasio Rasio menunjukkan seorang habur dengan Tuhan Sebenarnya rahsi-rahsi Tuhan Dia bersikap untuk seorang penulis Seorang salib itu Dia mencapai kesedaran Dia pada lati fahsir Kesedaran itu Tidak dibawa ke alam dahulu Kedua-kedua Dia ingat hari-hari Aida Bila-bila-bila Alas Kedua-bila Bawa-bila Dia juga punya alam dahulu Alam Tuhan Dan Nak cuba kawfi Dia tak perlu Ke alam dahulu Alam dahulu itu bersifat alam-alam yang Menatakan ke Tuhanan Tapi bersifat ijman Bersifat ijman Sekala yang berkaitan dengan ke Tuhanan Dan alam baru ini Adalah alam yang berkaitan dengan Sifat-sifat keindahan Allah SWT Bahar Sifat-bahar Sifat-sifat yang iluh Kecilian sifat yang ilmu, Yang berbezakan Allah SWT Ada jauh Harut. Alam hakku adalah alam yang menderap dengan sifat-sifatnya yang jauh berbeda akan dilihat yang tak kuat dengan kita memahami menakrif di luar pemahaman sehingga akan menyebabkan akal kita terhairan dan menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahuwataala. Jadi alam tersebut adalah berkaitan dengan alam hakku. Alam yang mana menyatakan sifat-sifat Allah yang di luar kita punya dan Kesanggupan kita untuk memati Baik itu adalah sebuah sedikit Keterangan tentang Alam Amar dan Alam Khalaf Baik seterusnya Alam Amar Adalah alam Di mana tersembunyinya segala Rahsia hakikat ketuhanan Yang dimaksudkan daripada alam uh, Malakut, alam Jabarut Alam lahut Alam bahut Dan alam hahut Yang mana ini semua alam-alam ketuhanan ya? Di sana juga tersembunyinya segala bayangan kebenaran Yang berkaitan dengan zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala Di mana pada Latifah Sir Kita tengok dia bertakluk dengan alam lahut Di mana dia bertakluk dengan alam-alam ketuhanan Alam-alam ilahiyat Dan bersifat ijmal Ini yani bersifat ringkas Manakala dalam alam yang lebih tinggi, pada latifah khafi dan latifah akhfar, diberta'aluk dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Iaitu sifat-sifat yang indah. Ataupun sifat-sifat yang menyatakan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu SWT. Dengan sifat bahak. Dan diberta'aluk dengan alam bahut. Dan seterusnya, pada alam ha'ud, yang menyatakan tentang zatnya yang bertakluk dengan zatnya sehingga akan menyebabkan kita akan menjadi tercengang seorang salib tu dia akan menjadi tercengang apabila memikiri tentang zat Allah Subhanahu wa taala kerana zat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu difikirkan oleh seorang hamba tu maka menyebabkannya akan boleh jadi hilang kesedaran ataupun hilang dia punya uh, Cumannya ataupun hilang akal fikirannya apabila dia memikiri tentang zat Allah Swt. Jadi secara ringkasnya alam amar di sini merujuk kepada tubuh rohani, ya? alam amar merujuk kepada tubuh rohani manakala alam khalat merujuk kepada takluknya dengan tubuh jasmani. ya Baik, kedudukan pada badan manusia taluk ta alam amar ini Allah Taala telah letakkan pada dada kita. Ini alam amar dan alam khalak ni Allah Taala ciptakan dia mempunyai ta'luk ta dengan setiap insan. Ini pada diri setiap insan mempunyai ta'luk ta dengan alam amar dan alam khalak. Alalahul ya? khalq wal amru tabarahu Allah Rabbul alamin Tahuilah bahawa Allah Ta'ala itu baginyalah Segala apa yang ada di alam Amar dan apa yang ada di alam khalab Maha berkatlah Allah Tuhan yang mengelihara seluruh alam Alam ciptaannya ya? Jadi setiap manusia Itu juga adalah satu alam Setiap insan adalah alam Ya, sebab insan adalah makhluk ciptaan Allah Taala. Dan dalam diri insan itu sendiri ada banyak alam. Ya, ada banyak alam-alam kesedaran, ada banyak alam-alam penghidupan, ada banyak alam-alam tingkatan, tingkatan peningkatan rohani atau peningkatan kita punya ahwal makamat. Jadi dalam diri insan itu saja ada ber. Banyak bilangan alam yang tak mampu kita nak uraikan. Ya? Ha. Tiga ulama, -ulama, ulama kata ada lebih 18 ribu alam. Wallahu a'lam. Jadi Allah subhanahu wa taala menguasai dan dialah yang memelihara seluruh alam ciptaannya. Jadi alam amar, sebagaimana Allah taala jadikan, di mana inna amruhu iza arada syai'an an, an yakulalah hukum fa yakul sesungguhnya amar Allah Taala ini dia di dalam alam amar Allah Taala di dalam alam pemerintahan Allah Taala dalam alam perintah Allah Taala apabila dia kata sesuatu menurut kehendaknya untuk jadi maka jadilah in amruhu iza arada syaian apabila dia berkehendak untuk lakukan sesuatu Ayyaku lalahukun fayakun Bahawa dia hanya mengucapkan kata jadi Maka jadilah ya? Jadi bila mana seseorang itu Dia mempunyai ta'luq dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kuat dalam rohaninya Ini ta'luq dia dengan alam ammar dia kuat Maka inilah orang-orang yang Mana biasa kita dengar sebagai kata mulut masyid Cakap kata apa jadi, jadi. Nampak tak? Sebab apa? dia mampu itu perhubungan rohani dengan Allah subhanahu wa taala pada mertabah alam alam amar tadi perhubungannya dengan rohani dengan Allah taala tadi itu begitu kuat sehingga macam mana Allah taala kata jadi jadi dia pun kata jadi jadi hmm. ah ha. di kalangan para, para wali Dia tahu kan karamah para wali kadang dia cakap apa kang buluk mesin, bukan? tidak hmm. tak? Ha. Dia doa apa makbul. Hmm. Ha? Ha, macam untuk kenali contoh ibaratnya kan Banyak kisah wali-wali Allah ni Mereka kata apa mulut masin Kata apa jadi Firasat apa mereka tu berlaku Kan ha, Bukan kata mereka ni tukang ramal ke apa je Tapi Allah Ta'ala buka kasyaf Kemahaman tu sebab apa Pengetahuan mereka tu Allah Ta'ala kurniakan Dari sisi Allah Ta'ala Dan kami ajarkan mereka daripada sisi kami Mereka ilmu yang langsung Terus Ya Beli. Uh, Islam memang kalau dua tu sampaikan kapan, kami tidak akan dibelakang sampai akhirnya. Islam memeresh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dua dari bidang Iran ini kan. Dua dari bidang Iran ini kan. sampai di situ tu berapa? Ini maksudnya. Kami dua dari bidang Iran Dua dari bidang dalam sudut macam ini, semua daerah kutat itu ada di alam Meledak ala. sorak, alam daerah korang, alam daerah, daerah kamar, pula, ala dan alam daerah kumar, dan amalan, dan diberi hakikat. Barulah mesafah itu, alam daerah kutat. Dan bahagian ini, daerah kutat adalah daerah kesedaran yang dihidup badan kita, kejahat dan dorit. Aku beli kitar aku, wow, beli kitar dia pada kisahlah. Kalau tak pun benda ni punya, Allah taala yang ciptakan itu. Allah, tuh pasukan ni, secara maknawi. Nah, uh, macam mana kita orang orang penting kan? ni? dasar modal jasa dengan orang orang kita ini sebagai suku. Aku cincin sebagai umat, kita hanya, okay urus ni rohani. As-solatul mi'rajul mu'min. Ini, ini solat itu bila kita putuskan hubungan kita dengan semua takaluk ke alam dunia ni. Bukan panggil apa pun kita tak menyambut. Orang bawa ayam pun kita tak dia nak makan. Kita dah. Maknanya dalam sembahyang tu kita dah putuskan hubungan kita dengan semua takaluk-takaluk di luar. Kita hubungkan kita dengan Allah semata-mata. Maka itu bila coach, solat adalah urus kepada orang-orang beriman. Faham Jadi dalam zikir, dalam muhabbah, kita dah perhasian بسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم القلب وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله عن الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله dia sudah mencapai pada matahari, arsyul rahmat. Bila mana seorang itu berzikir kepada Allah dan hatinya, fazbunni azbuntu. Apabila, kalau berzikir, mengingati aku kepada Allah, aku pun berzikir kepada kita. Apabila seorang Allah itu berzikir kepada kita pada hatinya, Allah pun berzikir kepada kita kepada kita. mana kita berzikir kepada Allah dan buka, kita secara tak langsung tidak meminta Saudara kita itu dah berada di atas arash Mereka tidak dah putuskan dengan orang-orang Masalah itu, orang-orang kita dah buat air Orang-orang nak cakap, aku nak maki Aku tak ingat dah Jika Kita hendakkan pada hadir kita, kita, kita oh, Allah, oh, Allah, orgol oh, Kan dalam haji sebetulnya Lepas itu kita sedang memiliki Ta'lub kegunaan kita ya? Atas arash Dan kita dah bawa persiaran gohani Kita sedang menempuh pada Alam di atas arash dah Terus bercak di sini, nampak tak? Dari sini, kita nak menunjukkan 10,000-10,000 ke atas, ke sini, sini lah, makam-makam yang lebih tinggi Tapi, Benda'awan, dia keluar dari daerah Dia keluar dari Takluk -ta -ta -ta -ta dengan daerah tingkat Jadi bagi dia Nabi SAW mengalami Mi'raj, bagi dia keluar Daripada lapisan daerah Tingkat Sehingga so, bagi dia naik, butuh lapis langit Dengan boraf Baik, seterusnya Secara ringkas Kita dapat faham bahawa Alam Amar adalah merujuk kepada rohani kita Manakala Alam Khalaq merujuk kepada jasmani okay. Jadi kedudukan Alam Amar ini pada tubuh badan manusia takluknya terletak pada dada kita okay. Dekat dada kita Allah Ta'ala nyatakan dalam quran Innahu alimum bizatis sudur Inna alimun bizaat sudur sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kamu bukan kata Allah tahu jantung ada dalam dada kita Limpa ada dalam dada kita hempedu ada dalam dada kita ini bukan tu itu memang Allah dah tahu lah dia yang buat tapi Allah tahu apa yang kita fikirkan di dalam hati kita apa sangkaan-sangkaan yang ada dalam hati kita apa niat-niat yang ada dalam hati kita ya. Apa tawajuh Kemana tawajuh yang kita berikan Tumpuan kita Kesedaran kita yang dalam hati kita Itu pun Allah Subhanahu SWT tahu Innahu alimun Mana Allah Taala sangat mengetahui Biza tersuduh dengan apa yang ada di dalam dada kamu ya? Dan dimasukkan dalam dada kamu Ialah ta'aluk pada lima-lima latifah itu Latifah Qalb, Ruh, Sir dan Khafi Yang ada pada dada kita Kalau latifah Qalb kedudukannya pada Bawah titik kiri Dua jari di bawah titik kiri. Ya? Dan condong-cenderung ke arah ketiak. Manakala latifah roh... ...pada tubuh badan insan ini... ...pada tubuh badan kita ini... takluknya terletak pada... ...dua jari bawah titik kanan. Di sini latifah roh. Ya? Manakala latifah sir pula... ...ta'luqnya pada dada kita... ...berada pada dada kiri kita. Dua jari di atas titik kiri. Kalau qab, dua jari di bawah titik kiri. Kalau... Sir, dua jari di atas titik kiri, titik kiri. Dengan condong-cenderung ke arah dada Dua jari ke arah dada sikit ya. Kemudian Latifah Khafi Latifah Khafi, kedudukannya pada tubuh badan manusia Yang ini pada dada kita ini Pada kedudukan sebelah dada kanan Ini dua jari di atas puting titik kanan Disitulah kedudukan Latifah Khafi ya. Kemudian Latifah akhfa terletak pada kedudukan di tengah-tengah. Antara latifah sir dan khafi. Ini kalau latifah sir di sebelah kiri. Latifah khafi di sebelah kanan. Ya? Maka latifah akhfa tu berada kedudukan di tengah-tengah. Dan kedudukan dia adalah di atas sedikit. Atas sedikit pada latifah sir dan khafi tadi. Ya? Maka lima kedudukan latifah ini. Yang ada pada dada insan. Ya. ...adalah berta'aluk dengan Latifah... ...dengan alam Amar... ...pada da dalam daerah Imkan. Menurut... ...Hadrat Imam Razie Rahmatullah Alayh... ...Imam Razie Rahmatullah Alayh... ...mengatakan bahawa... ...ruh manusia... ...berasal dari alam Amar. Maksudnya, ruh manusia ini... ...berasal dari alam Amar. Mungkin yang dimaksudkan daripada alam Lahut mana alam ketuhanan ini mana semua ruh-ruh dihimpunkan ruh korun ruh namrud termasuklah ruh-ruh para para amia semua ruh-ruh manusia ini dia dihimpunkan di alam lahud Allah Taala tanya Allah Subhanahu Wataala bi bila syahidna bila semua ruh-ruh dihimpunkan dan Allah Taala bertanya apakah bukan aku ini Tuhan kamu Rock kamu yang memelihara kamu Maka semuanya menjawab, Paulu balas, bahkan syahidena. Kami bersaksi Bahawa sesungguhnya engkaulah Tuhan kami yang bagi rezeki kepada kami, yang memenuhi segala keperluan keperluan kami, hajat-hajat kami, kehendak kehendak kami. Jadi di alam lahir, semua roh-roh menyaksikan dan bersaksi atas ketuhanan Allah Subhanahuwataala. Tapi apabila Allah Subhanahuwataala ciptakan manusia ini, Allah Taala jadikan dia dengan Tertib penciptaannya, iaitu daripada tanah dan kemudian daripada air, saripati air mani dan manusia ini diciptakan dengan himpunan beberapa anasir tanah, air, api dan angin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sempurnakan penciptaan tubuh badan insan tadi maka Allah Taala tiupkan roh. وَنَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam jasad insan tadi okay. jadi menurut kata Imam Razi roh manusia berasal dari alam amar ini mana roh itu ditiup mana Allah Ta'ala ambil dia daripada himpunan yang roh-roh yang terhimpun di alam arwah tadi tu di alam rohani tadi, di alam amar tadi tu maka dibawa ke dalam alam rahim ibu ditiupkan, dipindahkan ke sana Roh manusia berasal dari alam Amar Manakala jasad manusia adalah berasal dari alam Khalaf Jadi kalau kita tengok jasad kita Mengandungi Empat unsur yang utama Tanah, air, api, angin Ini adalah unsur-unsur Yang membentuk jasmani kita Dan satu lagi unsur pada alam Khalaf ini Iaitu nafs Nafs ini adalah Akal Kesedaran akal kita Dalam Nak mentadbir menguruskan Jasmani kita ya? Bagaimana kita nak Menguruskan tubuh badan kita Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan Satu keupayaan nafs Ta'aluk nafs pada Jasad kita Dan semua lima-lima latifah ini Ta'aluknya adalah dengan Alam khalaq yang Kedudukan takluknya itu berada di bawah arash. Jadi daripada keterangan-keterangan yang telah dinyatakan tadi, kita dapat rumusan bahawa alam amar adalah berta'luq dengan rohani manusia, manakala alam khalaq adalah berta'luq dengan jasmani manusia. Ya? Itu secara ringkasnya. Alam amar berta'luq dengan rohani, alam khalaq berta'luq dengan jasmani Menurut Hadra Imam Ghazali rahmatullah kewujudan alam amar adalah di luar pencapaian adalah di luar batas pencapaian Maksudnya alam amar ni kita tak boleh nak capai dengan tangan dengan rasa tak boleh sebab dia la makaniat dia tidak bertempat ya. macam Allah Taala wujud Allah Ta'ala mawujud bila makan mana wujud Allah Ta'ala itu tidak bertakluk dengan sebarang tempat nah, jadi begitu juga dengan alam amar ini alam amar ini wujud tidak bertempat maknanya kita tidak kaitkan dia dengan sebarang tempat lah makan niat jadi alam amar ini di luar batas pencapaian mana kita tak boleh nak capai dengan kesedaran zahir menerusi pengalaman dan khayalan pun tak akan mampu kita capai ya ia tidak mempunyai sempadan dan tidak dapat disukat dengan masa dan ruang. Ini menurut kata Imam Ghazali, alam amar adalah suatu alam yang tidak mempunyai sempadan, batas. Maksudnya ibaratnya contohnya macam ni. Kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara rohaninya selawat kita tu sampai kepada bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Dan kita kena ingat alam ammar adalah berkaitan dengan alam ruh. Berkaitan dengan rohani. Maka apabila alam rohani meskipun dia sudah wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat lebih 1400 tahun lagi. Tapi pada takluk alam rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dia. Dan sentiasa hidup di sisi Allah Taala. Dan kita sebagai alu sunnah wa jamaah Kita beriaktikat bahawa Nabi SAW Masih hidup ha, Di dalam kubur baginda Nabi SAW Yang mana kaifiatnya hanya Allah subhanahu wa taala yang mengatakan Jadi bagaimana kita nak memahami tentang hakikat alam al Amar ini Yang mana apabila Allah kehendaki Kalau Allah kata jadi, jadi jadi apabila kita berta'aluk Mempunyai ta'aluk dengan alam roh Maka kita senang untuk mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu SWT Menurut hadirah Imam Rabbani Menjadi afsani Syekh Ahmad Faruqi seri hindi rahmatullah Terdapat lima alam Di dalam alam amar Terdapat lima alam di dalam alam amar Yang merupakan asal-usul Kesemua latif Jadi lima latifah alam amal yang kita tengok itu Qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa Lima latifah yang bertanggung dengan alam amal itu adalah Asal latif Asal latifah Ya Mana Punca segala latifah Ya Menurut <tuk> imarabbani menjadid al-afsani Syekh Ahmad Faruqi serini Rahmatullah alaih Latifah Qalb Berasal dari alam malakut Nampak Latifah Qad Berasal dari alam malakut Manakala Latifah Ruh Berasal dari alam arwah Atau alam jabarut Ini kalau alam malakut Ini mungkin ta'aluk dengan Malaikat-malaikat Jin, iblis, syaitan hmm? Tapi kita kena ingat Allah SWT Mungkin ta'aluk dengan seluruh alam Bukan kata pada alam malakut Allah taala tak ada ta'aluk Tak ada Allah tetap ada ta'aluk sebab Allah Rabbul Alamin. Allah pemelihara seluruh alam. Bukan kata alam ammar saja. Allah Taala ada ta'aluk dengan seluruh alam. Kalau dalam alam ammar itu terkandung alam qalb. Ya. Alam jabarut, alam apa ni alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam bahut, alam hakut. Jadi semua alam-alam itu -alam ter Terkandung di dalam alam amar Dan Allah menakluki Menguasai seluruh alam amar ya? Jadi pada alam malakut Juga ada ta'lub dengan Allah SWT Bukan kata tak ada ta'lub ya? Jadi Pada latifah qab Berasal pada, daripada alam malakut Latifah ruh berasal dari alam arwah Atau alam jabarut Latifah sir berasal Dari alam lahut Manakala latifah khafi Berasal dari alam bahuj. Ya? Dan pengertian tentang makna setiap alam-alam ni. Saya dah jelaskan tadi. Alam malakut adalah alam para malaikat. Dan berada dalam wilayah. Hadrat Nabi Adam AS. Ya? Mana Latifah. Kal. Bertaluk dengan alam malakut. Dan dia mempunyai ta'aluk dengan. wilayat Nabi Adam alaihi kewalian Nabi Adam alaihi mana latifah qad taluknya ta dengan kewalian Nabi Adam alaihi salam manakala latifah ruh mempunyai takluk dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan setiap latifah-latifah ni, lima latifah ini mempunyai warna-warna yang tertentu. Nur-nur yang tertentu. Okay? Kalau pada latifah qalb latifah qalb, takluknya dengan okay, okay. Alam Alakud. alam. Kau tak tahu tentang alam Amal. alam pun dalam kerajaan dalam dunia, jadi ada mengisi saya. Alam aman, jadi aman. Yang pertama, nanti fak fak. Berta'aluk dengan Berta'aluk dengan Alam Malaku Ini antara perkara-perkara makrifat dan rahsia-rahsia yang terkandung dengan alam amal. Jadi alam arwah atau alam jabarud adalah alam para roh. Ini kalau alam malakut adalah alam para malaikat dan berada dalam wilayah Nabi Adam alaihis dan cahaya nurnya kuning. Alam arwah atau alam jabarud adalah alam para roh. ...dan berada dalam wilayah hadrat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim AS... ...dan cahaya nurnya adalah merah... ...manakala alam lahud adalah alam bayangan sifat-sifat Allah... ...dan berada dalam wilayah hadrat Nabi Musa AS... ...dan cahaya nurnya adalah putih berkilau... Ya? ...macam cahaya flash kamera tu... Ha, ...putih berkilau... Ah itu takaluk dia dengan latifah sir alam wilayah hadrat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian alam bahut adalah alam sifat-sifat Allah dan merupakan alam yang tersembunyi. Ya? alam yang tersembunyi dan berada dalam wilayah hadrat Nabi Isa alaihi salam dan cahaya nurnya adalah hitam dan yang terakhir sekali adalah alam hahut. Alam hahut adalah alam yang berkaitan dengan alam hadrat zat yang suci dan merupakan alam yang lebih tersembunyi cahaya nurnya adalah hijau dan alam ini berada dalam wilayah hadrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah nyatakan sebutkan tentang bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu hanya dengan perintah kun saja. Dan semuanya berlaku dengan amar perintah Allah Ta'ala. Berkaitan dengan alam amal. Ya? Jadi kalimah kun ini merupakan suatu kalimah perintah amal. Ya? Suruhan. Yang mana apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu urusan itu terjadi atau berlaku. Maka dia hanya cuma menyebut kun. Maka perkara itu pun akan berlaku. Dan terjadi. Allah Taala bersirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Cuba cuba kita tengok surah Al-Baqarah itu surah yang kedua pada ayat yang ke-117. Ya. 117. Cuba kita tengok. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Badi'us samawati wal'ar Wa'idha qabaa amran Fa'innama ya'qululahu Kun Fayakun Badi'us samawati wal'ar Allah Ta'ala itu sebagai Badi'us samawati wal'ar Yang memulakan penciptaan langit-langit Dan bumi Wa'idha qabaa amran Dan apabila dia berkehendak Untuk melakukan Untuk menciptakan sesuatu amar sesuatu perintah, sesuatu urusan fa inna ma yaqulu maka sesungguhnya cukuplah dia dengan mengucapkan dengan mengatakan baginya kun Iaitu jadilah fayakun maka jadilah dia ya. jadi itu adalah antara nas yang menyatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perintahnya Dengan suruhannya Sudah cukup untuk mewujudkan Segala sesuatu apa yang nak diciptakan Kemudian kita tengok dalam surah Ali Imran Pada ayat yang ke-47 Cuba kita tengok surah Ali Imran Ayat ke-47 surah Ali Imran Surah yang ketiga kita lihat pada ayat yang ke empat puluh tujuh. Almuzbilahim nasheqonir rajim. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشاء. قالك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قبض أمرهم فإنما يقول له قوم فيك Maryam berkata Qalat Ini Mu'annas Syirah Mu'annas Ghaib Mu'annas Ghaib Qalat Rabbi Telah berkata Maryam, Rabbi Ya Tuhanku Anna yakununi Waladun Bagaimana aku akan mendapat Mempunyi anak Walam yamsasni Bashar Padahal Aku belum pernah disentuh oleh Seseorang Seorang lelaki-laki pun Allah Ta'ala berfirman, Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Iaitu Allah berkuasa untuk menciptakan. Dengan kehendaknya, apa yang dia nak ciptakan, apa yang dikehendakinya, maka itulah yang akan berlaku. Izaqaba amra. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu amar. Sesuatu urusan. Sesuatu perintah. Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya. Jadilah. Lalu jadilah. Kemudian kita tengok dalam surah An-Nahl. Pada ayat yang ke-40. An-Nahl An-Nahl Ayat yang ke-40 Surah An-Nahl Surah yang ke-16 Surah ke-16 Ayat yang ke-40 Innama qaulunan shayin, اذا أردناه أن قول له قوم فيكون Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun jadilah maka jadilah ia. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menyatakan bahawa Allah subhanahu wa taala dengan perintah amarnya berkuasa untuk menciptakan dan alam amar ini adalah alam perintah Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam kita tengok surah Maryam ayat yang ke-35 surah Maryam ayat yang ke-35 Pada ayat yang ke-35 ini, kita tengok ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma kana lillahi ayattakhiz min walad ayattakhiz min waladi subhanahu idha qada amran fa inma yaqulu lahu kum, fayakun tidak layak bagi Allah mempunyai anak Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Bila kau bawa amran, Apabila dia telah menetapkan sesuatu urusan. Pak Innama Yakulahu. Maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah, maka jadilah ia. Kungfaya kun. Jadi itu adalah antara ayat-ayat yang menyatakan tentang taliq ruh dengan alam amal dan alam amal ini adalah bertakluk dengan alam perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala apabila dia kata jadi jadilah dia kemudian alam khalaq yang dimasukkan dengan alam khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ya? ta'ala alam uh, khalaq adalah alam yang di bawah arash yang bertakluk dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk, apa beza makhluk ciptaan yang berada di atas arash dan makhluk yang berada di bawah arash yang di atas arash, ta'luknya bersifat bila diperintahkan dengan kun maka dia jadi serta-merta Ya. Tapi sebaliknya Alam khalab Penciptaan yang berlaku pada alam khalab Berperingkat-peringkat Kerana itu Allah Ta'ala Nyatakan dalam Quran Allah menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Padahal ini Allah Ta'ala Perintah sekali jadi-jadilah Kenapa perlu enam masa Tapi enam masa ini Merujuk kepada penciptaan langit dan bumi Dan langit dan bumi ini semuanya berada di bawah Arash dan setiap apa penciptaan yang berlaku di bawah Arash... ...akan berlaku secara berperingkat-peringkat. Dia bukan seperti mana alam Amar. Yang mana bila dia perintah jadi, jadi terus. Faham tak? Jadi alam khalaq ni adalah alam yang berlaku secara berperingkat-peringkat. Sebab tu kita pun daripada kecil dilahirkan daripada bayi... ...berperingkat-peringkat mana kita berperingkat remaja... ...merangkak, berjalan, betul. ...remaja, dewasa, sampai lah tua, mati, sebagainya. tumbuh ha. tumbuhan itu semua begitu. Bukan kita tanam, tereh, keluar buah, tidak? Kemudian dia kena tumbuh, tunai dulu. Ya, Lepas tu naik, naik batang, pokok, baru keluar ranting, cabang, buah, bunga, sebagainya. Ha. Jadi, setiap penciptaan yang berlaku di bawah Arash ini, ...semuanya berlaku secara berperingkat-peringkat. Jadi... Kita t tengok apa perkembangan jasad kita pun. Ya, sebab apa, jasad kita ni, ta'aluk dengan alam khalaq. Ya, nafs kita, tanah, air, api angin yang membentuk tubuh badan kita yang jasmani ni, semuanya adalah alam khalaq, yang berta'aluk dengan alam bawah arah. Jadi kita tengok perkembangan tubuh badan kita pun secara berperingkat-peringkat. Ya, daripada dulu kita kecil, tak tahu, tak ada kemahiran, tak ada pelajaran Banyak perkara kita tak tahu Tapi semakin lama, semakin kita tahu Semakin lama, semakin banyak kemahiran Kebolehan yang kita pelajari semak Kesempurnaan tu berlaku secara berperingkat-peringkat Di alam khalaq Tapi pada alam roh Rohani kita Bila mana Allah SWT kehendaki Rohani kita tu kembali kepada hadrat dia Ya Maka pada waktu itu juga Roh itu dia akan terus cari jalan untuk Mendekatkan diri dia kepada Tuhan Dia akan terus cari jalan Dia tak akan tunggu lama-lama Dia akan terus buat keputusan Kalau benda tu melibatkan rohani dia Kepentingan rohani dia Maka dia akan terus buat keputusan ha, Untuk pembaikan Tapi dengan syarat Orang tu perlu ada kesedaran rohani lah. Maksudnya dia perlu ada kesedaran pada Kepentingan Tasawuf Kepentingan penucian batin, penucian nafs, penucian hati, okay? maka Allah Subhanahu Wataala akan bagi dia jalan yang mudah untuk mencapai kepada takarub Nubuwwah. Jadi alam amar kita dah tahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala menciptakan aa, alam khalaq Sebagai alam yang bersifat tidak kekal. Yang akan binasa. Yang mana segala penciptaan yang diciptakan di bawah arash ini. Yang bertakluk dengan alam khalaq ini. Makhluk ini. Semuanya akan binasa. Dan kita tengok nafs. Nafs bertakluk dengan alam khalaq. Dan Allah nyatakan tentang nafs. Apa dia? Kullu nafsin maut. Nafs akan binasa. Dia akan merasai maut. Ya kul mana alaiha fan setiap apa yang ada di alam ini semuanya akan fana Allah kata wa ya baqa wajhu rabbika wal ikram dia akan kekal hanya wajah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dan maha mulia betul sekali sebab tentang alam amar kita dah tahu dan alam khalak juga kita dah tahu Ini kalau alam amar Ta'aluknya dengan rohani kita Manakala alam khalak Berta'aluk dengan jasmani kita Jadi secara ringkasnya Alam khalak merujuk kepada tubuh jasmani kita Dan kedudukannya Kedudukan alam khalak ini Pada tubuh badan kita Tanah, air, api, angin Ini Terletak pada seluruh tubuh jasad kita Ini unsur-unsur Tanah, air, api, angin ini berselerakan pada seluruh tubuh badan kita. Ya? Dan nafs, kedudukannya adalah pada otak kita, pada akal kita. Yang mana di sinilah tempat kita melakukan uh, segala kehendak dan buat segala keputusan ya, pada nafs kita ni. Di otak kita. Pada akal kita. Ya? Jadi... Tubuh badan jasmani manusia mengandungi keempat-empat unsur ini Tanah, air, api dan angin Dan dihubungkan, ditemukan dengan nafs Atau akal Bagi membentuk alam khalaf Jadi segala unsur-unsur alam khalaf tadi Allah Ta'ala telah letakkan dalam Diri insan tadi Tanah, air, api, angin yang jasad Allah letak berselirakan pada seluruh tubuh badannya Manakala akal tu Allah telah letakkan pada tempat yang tinggi Sebagai tempat untuk membuat pertimbangan Ya, Akal itu sebagai alat membuat pertimbangan Kemudian Allah Ta'ala berikan ta'aluk dengan alam amar. Itu latifah kalb, ruh, sir, khafi dan akhfa Allah letakkannya pada kedudukan di dalam dada Yang mana ia juga terpelihara Kalau akal kita, nafs kita tu Allah pelihara Dengan tempurung kepala kita Yang mana nafs kita, akal kita tu tak mudah Rosak, kalau tergantuk, setakat tergantuk sikit-sikit tu, mana okey lagi. Sebab apa benda tu Allah jaga kat dalam. Ya. Pentingnya apanya, organ tersebut. Ya. Dan begitu juga jantung kita, dada kita ni, hati kita ni dalam dada kita ni, Allah pelihara dengan tulang rusuk ni. Supaya ia tidak mudah kata rosak ataupun pecah ke ataupun luka ke apa ya. Maka alam khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan dan ia merangkumi akal tanah, air, api dan angin. Jasad tubuh badan insan adalah terbina di alam khalaq ini menerusi proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat. Maksudnya, perkembangan tubuh badan insan yang jasmani ini, dia berlaku secara berperingkat-peringkat. Kerana... Alam khalaq bukannya seperti mana alam amal. Yang mana alam amal tu dengan perintah jadi, jadi. Tapi alam khalaq ni Allah Ta'ala nyatakan penciptaannya. Ha? Untuk penciptaan langit dan bumi pun Allah kata enam masa. Maksudnya benda tu berlaku secara berperingkat-peringkat. Baik, setakat ni ada beberapa soalan sebelum kita terus kepada alam sahir dan alam kabir. Ya. Nyawa kita. Nyawa kita terus kita nak. Dia dalam alam. Dia nyawa kita ni dia bertakluk dengan alam amal. Alam amal. Dalam alam khalak. Ya, alam khalak kalau apa, tubuh badan kita ni kalau mati sekalipun, mana dah hancur sekalipun, tapi nyawa tu ada lagi sebab apa, dia berkaitan dengan alam rohani, alam amar. Adanya dia, dia, dia, dia da, alam ada alam amar tadi kan dia kata dia berkaitan dengan alam yang bersifat kekal. Hmm. Kalau alam jasmani tadi alam khalang. Tadi dia berkaitan dengan alam yang akan binasa. Hmm. Jadi roh tadi walaupun jasad dia dah dah hancur, dah makan ni ikan paus kata contohnya kan, tapi roh dia tu tetap hidup. Dia bersifat kekal. Maksud dia akan kembali menuju kepada Allah, akan mendapat ketentuan sama ada ke syurga Allah ataupun kena neraka. Dan di dalam tu pun dia akan kekal pula. Kholidina fiha, abadah. Kalau masuk syurga, kekal dalam syurga selama-lamanya. Kalau masuk neraka, ha, kalau dia kufur, tidak beriman. Auzubillah, kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan itu adalah keterangan sebuah tentang alam amal dan alam khalaq. Dan hubungannya, kaitan hubungannya dengan tubuh badan kita. Dalam diri, setiap insan tu ada... Ta'luq alam Amar dan ada ta'luq alam Khalaq. Daripada alam Amar tadi ada ta'luq alam Malakut, ada ta'luq alam Jabarut, ada ta'luq alam Lahut, Bahut dan Hahut tu. Itu semua ta'luq-ta'luq ta tu semua ada dalam diri kita juga. Maksudnya apabila kesedaran kita nak jadi bomoh, nak jadi pawang, nak alau jin, nak alau syaitan, maknanya kita punya kesedaran ta'luq kita tu dengan alam Malakut je lah. Tapi Ha, dok berlumang dalam alam malakut jelah. Dok halau iblis aja hal syaitan, ha, orang tu kena sampuk kita terjadi bomoh. Ya. Kita tidur sibuk dengan hai-hai tu aja. Ha, itu mana takluk kita tu hanya tersangkut pada latifah qal alam yang rendah lagi. Ya. Dia selepas tu alam jabarut, alam yang berhubungan dengan rohaniyah-rohannya, ma syae-ma rohannya nabi-nabi rohani wali-wali alim ulama orang-orang soleh ataupun dengan ruhani malaikat-malaikat yang tinggi muqarrabin macam malaikat macam malaikat jibril, mikail, israfil, izrail ataupun malik redwan, mungkar nakir, ha, raqib atid. Mana hubungan kita tu? Takluk tawajjuh kita tu dengan malaikat-malaikat ataupun dengan ruhani orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ha, ha itu takluk dengan latif ruh ini seorang yang nak mencapai kesempurnaan roh dia kena bina perhubungan rohani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rohani ma syae yang membawa wasilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mhm. dan dibawa hati dia. Dia betul. tahu dia tidak bertakluk dengan sebaran tempat mana bukan dia kata dia berkumpul tu tempat. Ha maknanya dia roh-roh ni kalau dia nak dia roh-roh ni bila dah mati dia memang dalam satu, daer, satu satu satu alam alam barzakh dia pergi. Alam kira macam alam pertengahan antara alam dunia dan alam akhirat, tengah alam barzakh. Tapi alam barzakh ni kita kena ingat dia alam di tengah-tengah ni satu alam yang di tengah-tengah ni dia mempunyai takluk perhubungan dengan alam yang di bawah dan alam di atas dia. Oh. Betul tak? Kalau satu dia duduk dekat border. Uh. Macam duduk kat sempadan uh. antara golok uh, Malaysia dengan Thailand. Uh. Dia nak masuk Malaysia boleh, nak pergi masuk Thailand boleh. Uh. Sebab apa? Dia duduk di border. Oh. Di tengah-tengah. Betul -tengah. tak? Jadi begitu juga rohannya, rohannya ni, mereka di mana mereka ber, berada di alam barzakh. Mereka nak ke alam menghadap hadrat Allah pun dekat, boleh oh. pergi nak nak pergi ziarah nak cucu mereka dekat dunia ni pun boleh. Hmm. Faham tak? Sebagaimana mereka di dunia dulu boleh ziarah Keupayaan upaya tu Allah bagi pada mereka. Itu hmm. Ah ha, itu mungkin tak mustahil. Hmm. Tak mustahil, tak hmm. mustahil. Sebab mana bila mana orang-orang yang pergi ke Kaabah tu hmm. mereka berdoa Doa bukan kata untuk kepentingan diri saja, untuk seluruh muslimin muslimat untuk ruh nabi-nabi, ruh wali-wali, ruh orang orang soleh. Mereka berdoa di situ kan, yeah. jadi ruh-ruh ni, mereka kalau dia nak pergi tunggu apa doa untuk kami dia orang nak tunggu ambil abun itu tidak mustahil mana Allah Ta'ala nak himpunkan mereka di situ kalau secara zahirnya kita boleh tengok manusia daripada seluruh pelusuk penjuru bumi boleh berhimpun di situ takkan rohani Allah Ta'ala tak boleh himpunkan semua di situ sebab Allah Al ah. Allah lah yang menghimpunkan Orang datang ke masjid ke, menghimpankan orang pergi ke majlis ilmu ke, orang nak menghimpankan orang ke padang bola ke konsep itu, semua Allah Ta'ala punya kerja. Jadi bila mana Allah Ta'ala nak himpunkan rohani-rohani di kalangan pelaku haji sebagainya kan, itu tidak mustahil. Baik, saya akan terangkan sikit lagi tentang alam kabir dan alam sariq. Tentang alam kabir dan alam sahrir ni kalau kita nak ceritakan panjang jugalah. Ya. Tapi saya akan ringkaskan. Ya, mana alam alam kabir. Ya. Alam kabir merujuk kepada alam besar. Alam kabir artinya alam besar. Alam sahbir artinya alam kecil. sakit dan alam tadi. alam besar dan alam kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan alam besar? Apakah yang dimaksudkan dengan alam kecil? Alam sama ya. Sahih. Sahih. Ini dia alam tadi. Jadi masuk ke dengan alam kabir. Ialah alam secara keseluruhannya, merangkumi seluruhnya. Mana seluruh alam ciptaan Allah Taala ni kita ibaratkannya sebagai alam kabir, alam yang besar. Ya. Manakala alam sagir merujuk kepada Insan Secara individu Secara perseorangan ya? Baik, manusia merupakan Biasan ataupun aa, Nuskhah Dalam bentuk yang kecil Ataupun manusia itu merupakan Satu ringkasan Satu nuskhah yang ringkas Bagi seluruh alam Bagi seluruh alam Maya ni dengan keluasannya yang tak terbatas ini Yang sangat besar ini Alam kabir, dipanggil, dikenali sebagai alam kabir Maksudnya alam yang sangat besar Alam yang besar itu Mempunyai ta'aluk Mempunyai satu nuskhah yang ringkas Yang mana Allah himpunkan nuskhah yang ringkas itu dalam diri insan Mana setiap insan Mempunyai ta'aluk dengan setiap alam, seluruh alam ini masukkan. Ya. Manusia merupakan biasan dalam bentuk kecil yang bagi uh, kejadian alam seluruh alam ni. Atau disebutkan sebagai alam kabir. Maksud alam seluruh alam ni dipanggil sebagai alam kabir. Kalau istilah bahasa orang bahasa Inggeris kita panggil apa makro kosmos. Uh, kalau alam ni semuanya kosmos. Makro kosmos ni maksudnya alam yang besar. Dan sebaliknya, manusia pula adalah alam sahir. Kalau seluruh alam semesta ini dikenali sebagai alam kabir, iaitu alam besar. Sebaliknya, insan pula adalah dikenali sebagai alam sahir atau mikrokosmos. Ha? Tadi makro ini mikrokosmos atau dikenali sebagai alam kecil. Ya? Alam Bumi Isai Alam Kabir adalah Alam Semesta said okay. Ta'aluk dengan Seluruh alam Jadi segala apa yang wujud Di alam yang kecil Adalah wujud di alam yang besar Jadi apa yang ada dalam diri insan ini Di alam kabir Di alam yang semesta pun ada dan apa yang ada di alam semesta dalam diri insan pun ada. Oh. Tapi dalam diri alam apa alam kabir tu, mana dia dalam bentuk yang lebih besar lah. Dalam diri insan tu benda tu dah jadi bersifat halus sebab dia telah diringkaskan dalam muskah yang kecil. Okay. Namun demikian, setiap apa yang ada di alam besar tidak kesemuanya berada di alam kecil. Okay apa yang ada di alam kecil ni semua ada di alam kabir di alam besar tapi apa yang ada di alam besar tu bukan semua ada di alam kecil ada sebahagian ada dalam diri, diri insan ada yang tak ada dalam diri insan tapi kebanyakannya apa yang ada di luar di alam kabir sana pun ada ta'lub ta dalam diri insan ya? walaupun tak semua tapi apa yang ada dalam diri insan di alam kecil ni semua ada dekat alam kabir di alam kabir tu di alam yang besar semua ada dia gudang gedung dia tempat simpan semua jenis roh, semua jenis segala khazanah semua semua di sana. Ya? Jadi apa yang ada dalam diri kecil ni, di dalam alam besar sana ada. Tapi apa yang ada di dalam, di dalam alam besar tu tak semuanya ada dekat alam kecil ni. Baik, menerusi alam kecil. Jadi menerusi diri insan ini, menerusi alam sagir ini seseorang itu dapat melihat apa yang ada di alam besar maksud kita nak melihat apa yang ada di alam besar itu kalau kita nak melihat dengan pandangan batin pandangan rohani semuanya tu dapat kita lihat di dalam diri kita dengan kita muraqabah memerhatikan dalam diri kita pandangan kita tu Allah Taala akan angkat ha, untuk melihat keluasan alam semesta ini ya dia nak melihat alam qol ha Ya, maknanya kita nak melihat alam besar itu dalam diri kita. Kalau nak guna teropong tengok alam besar ni memang tak tak muat teropong tu, Ya tak? Ha, sehingga mana masyarakat-masyarakat kita daripada pengalaman ahwal-ahwal mereka, apabila mereka mengalami fana, ya, mereka melihat dan diri mereka tu melihat 18,000 alam semuanya dalam diri mereka. Langit dan bumi, arash dan kursi, ha, bulan dan bintang, matahari, semua dalam diri mereka mereka nampak. Itu maksudnya ya? Jadi bagaimanapun, Bukan semua manusia yang Allah Ta'ala beri keupayaan ha? Bukan semua manusia Allah Ta'ala beri, beri keupayaan, kemampuan untuk melihat alam besar tu di dalam diri dia Bukan semua orang boleh nampak. Hanya orang-orang yang melakukan proses-proses tazukiah, membersihkan mata hati dia. Memang ada basirah dia, tawajuh dia, fokus dia kepada Allah Ta'ala, takarut perdampingan dia dengan Allah Ta'ala, ruhani dia itu meningkatkan dia kepada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala akan kurniakan penyingkapan-penyingkapan kasyaf ni, pandangan batin ni untuk melihat seluruh keluasan alam semesta tu dalam diri di sini. Wa fi anfusikum afalatum dan di dalam diri kamu Allah kata apakah kamu tidak melihatnya apakah kamu tidak mau melihatnya ha? kita tidak mau melihat memandang kebesaran Allah taala keluasan alam Allah taala dalam diri kita ini nak melihat keluasan alam ciptaan Allah taala dalam diri kita tu dengan zikrullah yang membawa kepada muraqabah nah ha. kan tadi zikir qalb eh zikir lisan untuk membawa kepada zikir qalb Zikir Qalb untuk membawa kepada muraqabah Mana Dengan kegiatan zikir kita tu Sehingga mencapai ahwal muraqabah Mana kita memerhatikan Allah Subhanahu SWT Dalam pemerhatian kita Dengan tawajuh kita Maka inilah yang akan membawa Kepada penyingkapan Untuk melihat, melihat keluasan alam semestanya Dalam diri insan Di dalam diri manusia itu Mengandungi suatu daya tenaga yang jika ianya dibuka Maka akan membolehkannya melihat alam maya Seluruh alam ni Mana ya. dalam diri kita ni Ada satu tenaga untuk kita melihat Seluruh alam ni ha. Dan nak mencapai tenaga tersebut Kita kena tenggelam dalam zikrullah ya. Kena mencapai takluk perhubungan dengan Allah Ta'ala Dengan hubungan yang akrab Yang, yang rapat Yang dekat Barulah kita akan dikurniakan dengan upayaan untuk melihat Perkara-perkara yang tak dapat dilihat Dengan mata Orang biasa Macam kisah tu Kena kubah-kubah tu umar Jadi masa tu Kena kubah-kubah Umar tu, bilang -bilang, umar tu umar dia kan eh Umar itu memang awak tu boleh. Baik dalam tu kena ke. Jadi kan masuk dalam dalam tu. Ha maksudnya dalam diri Saidina Umar tu seluruh alam dia dah nampak dalam diri dia. Ha hatta jemaah yang tengah berperang dalam kesusahan ha. tu pun dia nampak waktu dia dengan dalam tubuhah tu. Mengke tak? Nah, itu Allah singkapkan Allah yang singkapkan nampak? Pandangan untuk seluruh alam itu Kalau Allah Ta'ala nak singkapkan Tak ada masalah cerita balik bukit ke Cerita balik satu negeri ke Satu negara ke Balik planet, balik alam ni semua Allah boleh singkapkan Macam Nabi SAW diberikan perkhabaran tentang Kehidupan akhirat Tentang kehidupan di atas langit Di baitul makmur Di arah kursi kan Ini semua pengetahuan-pengetahuan ni Kalau dengan kita punya Mata kepala kita mana? Kita nampak kat mana arah, mana? Nampak mana kursi mana? Langit tamu punya batas pun tak tahu kat mana kan? Tapi Rasulullah dengan pandangan mata hati itu, dia dalam diri dia itu. Dan itulah Allah Ta'ala tunjukkan. Tidak menipu pandangan mata hati itu, apa yang dilihat. Manya apa yang dilihat dengan mata hati itu, itu bukanlah pandangan-pandangan yang justa. Pandangan itu ada, ada kebenaran. Jadi alam kabir pada dasarnya adalah terlalu besar dan terlalu luas. Maksudnya tak boleh kita nak sukat kadar keluasan dia. Sehingga tiada siapa pun yang dapat menyatakan betapa luasnya. dia. Tak ada siapa pun yang berani cakap, oh luasnya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ha? Tak ada siapa pun yang dapat ha? membuat satu ketetapan tentang keluasan alam kabir tadi. Para masyaih menafsirkan alam kabir tu sebagai daerah imkan ataupun satu daerah keluasan yang mungkin bagi daerah imkan alam kabir ya? dan dalam uh, kita menempuh perjalanan tarikat tasawuf ni adalah untuk kita memperbaiki alam sahir kita ya? Apabila kita memperbaiki alam sahir kita Ini apabila kita mentazkiahkan nafsu kita mentasfiahkan kulut kita Ini memperbaiki diri kita Dengan meninggalkan sifat-sifat yang tercela Dan menambah dengan sifat-sifat yang mulia ya, Dengan berusaha untuk meningkatkan makamat-makamat kita Perhubungan kita dengan Allah Ta'ala Maka dengan kita memberi penekanan Perempuan kepada pembaikan alam sahir ini Alam kabir juga akan turut terkesan Alam kabir juga akan turut terkesan Mana alam akan jadi makmur Selamat daripada bala bencana ha, Dunia ni akan Bumi ni mana Alam ni semuanya akan berjalan Dengan teratur edo, Semua menurut nizam je. Tapi bila mana insan Mulai tidak mematuhi perintah-perintah Allah Melakukan kemungkaran Kemaksiatan Bumi pun mula nak gempa, kan? Dan gunung berapi pun nak mengeluarkan lavanya, ha, ribut, petir, taufan, banjir, semua berlaku. Sebab apa? Tak tenang. Sebab diri individu-individu yang menduduki alam ini tidak melakukan tazkiah nafs, tidak melakukan tazfiah kulub, tidak membawa perubahan dalam alam sarir mereka dekat alam sagir mereka itu dibawa oleh mereka itu luruti kehendak nafs semata-mata ikut kehendak syaitan semata-mata tanpa mengembali kepada kehendak yang dituntut oleh rohani mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa jadi dengan sebab kita tidak mem, apa mentadbir uruskan alam sagir kita dengan elok ya manusia ni tidak mentadbir urus alam sagir dia dengan elok dan dia langgar aje perintah Allah. Ha, dia langgar aje mana larangan Allah itu semua dia, dia dia tak dia tak ikutnya, tak ikut law, tak ikut undang-undangnya. Ha. Maka itulah yang menyebabkan alam ini pun jadi kucar-kacir. Sebab apa? Alam sagir pun tak boleh nak ikut undang-undang, alam kabir pun ter, terkeluar daripada kebiasaannya, musim sejuk dah jadi musim panas. Tempat yang patut musim panas dah turun salji ni di seger di nizam jadi tak betul. Kenapa dah? itu kesan antara alam sagir punya tindakan perbuatan alam sagir tadi itu memberi kesan kepada alam kabir tadi. Oh, secara, tak secara tak langsung. Sebab itu insan tu dia mempunyai takluk dengan alam besar ni. Haa. Sebab itu kalau sesebuah kau, sebuah satu kampung atau kariah Ya? Yang mana penduduknya itu beriman, bertakwa kepada Allah Yang mana semua itu melakukan tazkiah nafs Hingga mencapai takwa kepada Allah kan Maksudnya apa yang Allah akan bagi Allah akan bukakan keberkatan pintu-pintu langit dan bumi ini semua Semua tunduk, turun rahmat kepada mereka Berkat-berkat rezeki daripada bumi akan keluar Minyak, buah, buahan, tanaman-tanaman ha? Daripada langit akan turun hujan, berkat, rahmat sebab apa alam kabir di sekeliling mereka tu akan tenang. tenang sebab apa alam sahir tu ikut peraturan Allah yang alam kabir tu pun semua ikut kehendak Allah Ta'ala bagi ni'mat rahmat kepada makhluk-makhluk yang berhambut di bumi tapi bila mana alam sahir tu tidak dijaga melanggar perintah Allah engkar perintah Allah mensyirikan Allah maka alam kabir ni pun jadi hubahaga dia pun tak tenang, pun tak tenang. tu yang banyak taib bintang Melintas-lintas ha, ha, Dia tak tenang Diganggu saja. Yang bumi pula Banjir Apa Gempa bumi kejak-kejak kejap bergegar sana Bergegar sini ya tak? Jadi itulah dia Kesan Amal Perbuatan kamu lah Yang menyebabkan Bala bencana yang berlaku Atas seluruh alam sebab perbuatan tangan-tangan manusia Allah kata. Betul tak? Sebab manusia tu alam sagir. Apa yang mereka buat, lakukan semua akan bagi kesan kepada alam kabir. Alam ni semua akan terkesan dengan sebab perbuatan manusia. Jadi kalau manusia tu melakukan ketaatan, maka Allah Taala akan arahkan alam kabir ni semua bagi turunkan nikmat, berkat, hujan, ha, kesenangan. Malaikat pun berdoa untuk keberkatan itu. Tapi kalau manusia tu Alam alam sagir tu tidak melakukan amal yang untuk mendekatkan diri untuk mensucikan nafsu mereka, ha? membersihkan hati mereka daripada noda maka Allah Taala pu akan tikung macam-macam musibah, kapal terbang hilang, kapal selam hilang, apa kapal pun hilang, ha. Jadi menjamuden Allah Taala pelihara kita. Allah bagi kita taufik, kekuatan untuk kita ha? istiqamah dalam memperbaiki diri kita, memulihkan ha, alam sagir kita yang Allah Taala kurniakan kepada kita ni dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ini sebagai asbab dengan pemulihan diri kita dengan usaha kita untuk memperbaiki diri kita, Allah Taala memelihara seluruh alam ini. Allah Taala bagi rahmat pada seluruh alam ini. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang saja rahmat untuk seluruh alam waamma arsalnaka illa rahmatal lil alamin ni sebab wujud baginda nabi sallallahu rahmat untuk seluruh alam nampak kesan alam sagir pada diri nabi sallallahu tu pada alam kalau tak ada dia alam ni pun tak ada laulaka ya muhammad ma khalaqtul aflad kalau bukan kerana diri muhammad sallallahu alam sagir pada muhammad tu satu alam ni kata, arah kursi, bulan, bintang, langit, bumi, matahari ni Apapun tak akan datang kepada wujud cipta Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman Dan memberikan kita kesedaran, taufik, hidayah Supaya kita dapat beramal, sentiasa dalam ketaatan Dan menghindarkan diri kita daripada kekufuran, kemaksiatan dan keingkaran Aku luqaw lihaza astagfirullah liwalakum risairul mu'minna wal mu'minat wal muslimina wal muslimat اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم انك حميد مجيد Allahumma fagna bilaalamtana wa alimna ma yanfana wa zidna ilma, Rabbna zidna ilma, Rabbna zidna ilma, Rabbna zidna ilma. Allahumma ahlina bi hayatul ulama wa mintna bi mauti shu'ada, wa ashurna fi zumra al awliya wa adzhiinna al jannah ma al ambi, alaihi sallatussalam. Rabbna atina fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qin azab al naf. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا